Де ми з тобою опинимося? За Уралом? Чи за Сахаліном? Чи може ще далі? За Колимою? За преділямі жизні? Жукову не треба було довго пояснювати, бо він і сам чудово знав, хто на нього колись Сталінові настукав. Ясно, хто у Сталіна в ходив. ходив. Отоді він починає рішати стратегічне питання. Хто зі старих оцих пердунів може скрутити руки Берії? Бо той гад сильний був не тільки в яйцях, тренірований спеціальними наркотиками. І бачить, що таких героїв у політбюро нема. Бо ті лише водку пили, а вона наоборот розслабляє. І бачить, машини з Берією приїхали. І Жуково у холодний під почало кидати, бо часу до перевороту якихось п'ять минут оставалося. А там здрастуй Урал, здрастуй Колема. Так би і було, якби не пригадав славетний маршал свій головний тріумф, як він брав Берлін, отвлікаючи маньовр з флангів і головний удар у центрі. Він тоді й каже Хрущову і Косигіну. Хоч ви, старі пердуни, і толку з вас ніякого, зробіть мені, як скажу, лише одну послугу. На яку мить лише коли в приміщення політбюро зайде бере, ухопіть його під руки з флангів. «Так ми ж того бугая не зламаємо», – злякалися ті. «І не треба. Лише на секунду, яка повисніть на ньому, а все інше зроблює сам». «І це не провокація?» Перелякався Косигін. Яка провокація? Воно вже війська НКВД під Кремлем збирається. Визирнули ті туди і ахнули. там уже повно гибістів у цивільному, рядами так і стоять, перемигуються. А треба сказати таке, що у них був самий головний закон на сходняк приходити без зброї й охорони. От Берія приходить, радісний, заходить зі свитою до полюдбюри і чує. «А чого це ви, Лавренті Павлович, заходите сюди з охороною? А ми в законі свою охорону за дверима залишили?» Збагнув Бері, що мало не виказав передчасно свої плани, бо йому ще яких-небудь п'ять хвилин до захоплення цього тимчасового уряду лишилося. І тому попросив охоронців вийти в залу ожидання. Повертається до членів політбурщиків – щоб зачитати їм свій ультиматум, коли двоє з боку під руки їх хоп. Хрущов і Косигін не всралися, бо знали, що інакше вони усі будуть срати далі, ніж бачити. Берія мало не засміявся на тих нападників, рішив, небрежно отряхнули зі своїх рук. Коли спереду до нього фронтально підскакує фельдмаршал Жуков і лічно наносить йому центрального удару коліном у яйця. Якби вони трохи поменші були, то, може, Берія і врятувався, міг би Жуков промахнуть. А ті були дебелі, що заповнювали усю пустоту між ногами, так що колінові нікуди було схибити і опуститися, як не на них. Аж запищали вони, бідні, коли їхній власник рухнув на паркеті. А мотузки, щоб зв'язати узурпатора, не було ні в кого, бо закон безоружія. Тоді Жуков швидко опановує обстановку будемо робити вигляд, що засідаємо. Кілька годин, каже, ми можемо виграти, бо як висунемося за двері, то його соколи нас із говном з'їдять. А тоді самі каже дайте мені хто карту Радянського Союзу. Бере трубку і дзвонить куди? Куди ж ще як не в самовіддану йому геройську дивізію імені Кантеміра. Говорить Жуков. Хто командує дивізією? Я чує він голос полковника Кантемірівця, який би цього його рідного голоса упізнав із мільйонів інших. Значить так. Приказ номер один. Негайно за п'ять хвилин по бойовій тривозі усе, що в тебе там заводиться, заведи жони прямиком до Кремля. Ясно, каже той. Як під Берліном? Неясно тобі. В три рази швидше. Газуй перший, а усі нехай здоганяють. Це тобі мій приказ – їхати на Кремля. Це я. Лічно біля телефона дзвоню. Заривла, загуділа Кантемірівська моя дивізія, яка от часів берлінського штурму застоялася в стайнях, задерчала потужними моторами і понеслася до Москви, долаючи ті 134 кілометри і усе, що на них траплялося, змітаючи з буті. Тим часом засідає Політбюро наче про те, яким чином відкривати історичний 20-й з'їзд.